Du lyssnar på Valfri podd, en podd som görs av Uppsala systemvetare. Hej och välkomna hey. till... Hallå! Nytt avsnitt av Valfri podd yes. Tack. Tack Tack. Vilka är vi här idag? Det är jag, Ebba Det är Johan Jonas Och eh, Lukas Grönlund Lukas! Vi är vår veckans gäst Välkommen yes. Berätta lite om dig själv Lukas Jag är eh, en systemvetare som går sista året Tillsammans med eh, Johan och Jonas mm. yes. eh, Och eh, jag driver också företag sedan av studierna så det är väl min grej sådär. Det är så spännande. Ja. Vad, vad, när, när, när startade, är det du och du har då du startade med några så eller? Jag, först, första när vi, när vi började i tvåan så startade jag faktiskt ett handelsbolag med Felix- och, som, går i varje klass också. som också. går att vara en klass yes, precis. Så då, där gjorde vi faktiskt en app som heter Jag har aldrig Uppsala. Ja, ah, just det. Jag mm. mm. den ska jag hör aldrig öppen. Exakt. Det, Nej, det är, det. Ah, det är otroligt nog så är det liksom 7000 downloads i Uppsala varav av liksom det, det är säkert liksom 5000 som har spelat det utan de som laddat ner så liksom, och sen kontinuerligt så är det liksom flera hundra i månaden fortfarande, fortfarande Får man mycket sån statistik när man har fått en? Ja, så att hela grejen är väl den att när, när du laddar in en app så kan du välja att opta in som, liksom att Apple får ta statistik och på mm. så sätt så kan du liksom få statistik om din app. Men det är bara folk då som har sagt ja. Att liksom, ah, okay. ni får, mm. ni får mm. vår data när så fort ni öppnar min app om ni har den på, mm. då får jag liksom så här all sessionsdata om hur ofta mm. ni kommer in pappen och sånt där. Wow. Oh, okay. Och det är, ju, det är inte alla som gör så. Mm. Och då finns det då kan man använda sig av liksom ett annat analytics-tool som tar all data. Mm. Uh, mm. Men på, det är inte riktigt heller riktigt lika schysst. Ja, för då, då de som vill, inte vill bli spårade blir spård ändå på det sättet. Mm. Mm. Mm. Uh, men, men, ja, ah, förlåt, men jag tänkte bara att vad är det ni alltså gör på, på det här företaget som. Så, är... så det här bolaget, det, det la vi ner ganska fort efter <laughs> mm. Efter det här. Alltså. Ja. Mitt och Felix bolag. Men det hade ändå gått igenom det här. Förlåt. Vi hade ändå gått igenom det här byråkratiska. Ja. Är det superjobbigt att starta det är, det, är en, det är ett litet jobb. Det är, ja, det är en process. Äh, det är en liksom. process liksom. Ja. Du, handelsbolag speciellt är väldigt enkelt om man jämför med exempelvis aktiebolag mm. som jag har startat nu. Ja, okay. um, men, men jag och Felix hade i alla fall lite olika idéer Om vad vi ville göra för någonting mm. Och eh, på så sätt så, så la vi ner det där Och sen, så, sen dess har jag då Är det då svårt startat... att lägga ner det Nej det är väldigt enkelt okay. Det är ett knapptryck på verksamheten <laughs> okay. så, ja, så det är väldigt skönt Speciellt om man inte har några transaktioner heller mm. Så att vi mm. behöver inte redovisa någonting Uh, Aj, så att, annars måste man ju skriva in en, liksom, en årsredevisning Man har ju inte tjäna några pengar i det här bolaget Så då var Aj. det liksom ingen, inga svårigheter Det liksom. som startar och sen lägger ner det Lika lätt när det inte finns åtta sen emellan kom, Sen mm. kom nästa då Sen kom det jag driver nu, Code and Release heter mm. det mm. uh, Och tanken bakom namnet är liksom att jag, jag lever väldigt mycket för den mentaliteten Att man liksom Jag kodar och jag släpper grejer liksom. Alltså mm. liksom releasea skiten Inte bara så här jag gör grejer och sen så liksom blir det ingenting av det Nej, exakt mm. uh, just, just, just. Men Code and Release i alla fall håller på med... Det är ett app. aktiebolag. Det är ett aktiebolag, mm. precis. Och om man vill gå in på processen och att starta aktiebolag så är det liksom en otroligt mycket mer byråkratiskt jobbig process. Mm. Mm. Så att alltså, man sitter som ett stort frågetecken först och har liksom min mentor, pratar med honom och han visste knappt hur man gjorde liksom. Nej, mm. mm. det finns ju folk som jobbar med sånt där. Liksom. Det finns, ju, ja, det finns man kan så. köpa ett lagerbolag som ni kallar så då kan du pröjsa 2700 spänn så är det någon som redan startat bolaget och de bara byter namnet och på Och yes. mm. då får man typ ett organisationsnummer Det är liksom som ett skala mm. skal Och på så sätt så behöver du inte vänta tiden Med liksom handläggning Utan det, då kan du få det liksom imorgon mm. Mm. Så det är det som är liksom styrkan med det Men det är gratis, det är inte ens gratis att göra det själv Men det kostar, det kostar några hundra spänn i handläggningsavgifter mm. också det var spännande med, liksom, så jag, såg att, jag såg på din Snapshot. att du, eller var det igår där du utvecklade ett ett litet ett helikopterspel ett litet, till Apple Watchen. Exakt, Aha. exakt. Cool. så att jag, jag försöker varje söndag så kör jag liksom Sunday Build Day och då, mm. då sitter jag och bygger någon liten prototyp eller början på en idé liksom för att hela tiden lära sig något nytt så jag försöker alltid som Apple Watchen har inte längre kunnat att spela upp spel utan mm. varit väldigt begränsad och sen nu i somras så kom det en ny teknik då för att mm. göra spel till Apple Watchen också, det är ju en väldigt begränsad plattform, otroligt ja, liten liksom, skärm och allting ja, så men ja. det är ju väldigt kul att kunna kommer åt lite mer av Apple Watch så tänker jag liksom nu lär jag mig någonting nytt idag liksom varje söndag exakt Digital Crown som det, här, den, det kallas. Ja det är knappen som man på en vanlig klocka justerar aha, tidvisarna. Exakt. Så, man... så hela helikopterns kan kan det där men Det finns ja, ingen poäng ja. för <laughs> lyssnarna så men men i alla fall så två veckor eller <laughs> I wish. <laughs> Nej men, men du styr med Digital Crown helt ah, enkelt att liksom din helikopter men du kan ju göra massa typer av input liksom. Då känner jag om du om du Swipar, eller om du liksom håller på skärmen Och trycker hårdare Du kan liksom mm. välja massa typer av inputs, liksom På det sättet så att det, mm, cool. det, det är jäkligt kul cool, liksom. mm. just här, Jag tror att det är nog en väldigt Rolig grej som jag tror fler borde Kanske typ, testa på att bara så här, Varje appa, vecka appa, liksom... Nej, Utan mer liksom det här, bara att försöka bygga nytt, något ah. nytt Lära sig något nytt varje vecka Det här Sunday Build Day ha? Har du liksom, Är det något du kör eh... Jag kör det varje söndag mm. okay. Försöker liksom lära mig något nytt så det är liksom du hittar på ett nytt projekt bara ja. och sen så ser du till att liksom startar. Exakt. Och... man måste ju vara en doer om man ska klara det där. Jag fast igen. Jag var sändagad och hungrig igen. Så dig. Ja, Men det räcker ju liksom med att man har en timme på ja, söndag ja. och liksom bara så här läser på lite om ett framework mm. eller liksom så här det vore coolt att göra någonting med den här JavaScript grejen liksom. mm. Mm. Och bara sätter man sig ner och så sitter man en timme och bara Pilla lite för att jag tror man lär sig fett mycket På att bara ja. Ja, sitta där och leka ja. lite Men då liksom. kanske du också gör ganska om vi säger Eller nu vet inte jag Man får väl liksom lära sig om att begränsa sina projekt också, Så att man faktiskt hinner det på Precis ja, det så det, dag, det är väl typ det som är den stora liksom, Punkten där att man, man, man får inte liksom Göra för stora scope som du säger mm. Utan mm. det är verkligen så här Någonting som du bara kan få gjort Så att du liksom känner att du har, har gjort mm. någon typ av mm. Accomplishment ja. liksom så här, bara, men här har jag någonting jag kan visa upp för mig själv Ja liksom. mm. fan jag åstadkom det här idag det är, för det är ju mm. den, den här känslan, den här linekikten. Liksom jag lyckades faktiskt med mm. någonting där, liksom, veckan. Och så. Mm. Ja, det är just det. En... Skulle du säga att du är en produktiv person? Absolut, det skulle jag säga det är... men, men, men också till, jag är väldigt bra på att prokrastinera Och, och liksom inte jobba men, men det kommer faktiskt till min lista sen Så har jag en punkt där som jag gärna går in i detalj på liksom, med, med, med prokrastinering just så, ja. Men kul då, men lite mer code and release Det är bara du som har det Själv, Det är, liksom. det är jag, jag som äger det Och sen så har jag Joakim Boström också mm, mm, mm. Och han är med mig där Flugsta kille Flugsta kille, ja, exakt stål. En annan stål. Stål. Stål. Uh, och Joakim är väldigt duktig på Android-utveckling. Så att mm. vi kompletterar varandra väldigt bra på det. Så att vissa projekt har tagit in honom så har han jobbat med mig. Mm. Uh, och nu ser det ut som att vi ska starta ett nytt aktiebolag tillsammans som håller på med VR-spel. Mm. Uh, ja, det har jag sett mycket på Snapchaten också. Det är ja, exakt. Så ja. så att det, är, det är mycket härligt. VR i mitt liv just nu. Kul! <laughs> <laughs> <här> ja, det känns väl lite svårt like det här it. med att starta bolag. Alltså, du är inte det första som jag pratar med som säger liksom att det verkar som att man startar ett bolag och då verkar man bli så här starta flera stycken också mm. men för mig så är det svårt att bara liksom hur, hur pallar man ha liksom ett Alltså jag, ska, jag, jag vet inte om jag ja varför klara. vill man ha flera eller så här hur pallar man men som som exempelvis som code release nu det är ju väldigt nischat till liksom så. Okay. Mm. Mm. Och anledningen till att det inte skulle funka med att ha liksom en VR-business är ju att jag äger ju, äg ju alla aktierna i det här bolaget nu mm. Mm. Och sen om jag skulle sälja då eh, hälften av aktierna till Joakim Då skulle han behöva betala mer än 50 000 mm. Eller alltså 25 000 är ju halva kapitalet Men jag har ju köpt grejer och har liksom pengar i bolaget som jag har liksom tjänat in ja. eh, Så skulle han behöva liksom motsvara dem För det är ju ändå ett värde i bolaget ja. mm. så, så det blir otroligt mycket billigare om vi bara ligger in 25 000 var ett nytt bolag Bolag, än om jag skulle liksom så här sälja då, Så får han betala så här för min skärm Jag har mina mobiltelefoner Som jag testar appar på Och liksom VR-utrustning Och liksom datorer Så allt sånt där måste han prisa för Trots att han inte har något nytta av det liksom. Så att det är Okej. anledningen till att, till att vi kanske skulle starta, starta ett, ett nytt sätt. bolag och så. Men mer generellt Hur, hur går ähm, Tänker, hur går det att balansera skolan med också att har ett företag? Och Hur, hur liksom funkar det? Det är, det, är, men det, är, det är väl en intressant punkt faktiskt. Jag, jag tror att systemet linjen är otroligt förlåtande på det. Mm. Det finns kurser där man verkligen måste anstränga sig, och då, då får man helt enkelt göra det. Men det finns otroligt många kurser där man inte gör så pass mycket. Uh, sen, sen är ju min mentalitet också väldigt mycket det här att man, man får godkänt liksom. det, det är det ja, jag bryr okay. mig om och sen så all erfarenhet jag har fått på sidan av det är den som jag värderar högst mm. uh, och, och där tror jag många skiljer sig åt liksom. mm. om man verkligen grottar sig ner i böckerna och, och liksom lär sig grejerna där det blir ju ungefär samma sak Kanske mer mm. teoretiskt Men mm. är man mer lagd åt det hållet Jag är mer praktisk ja. Och för mig, jag, jag, jag verkligen värderar liksom sån här Praktiska erfarenheten i liksom så här, Vad kan jag leverera till Till ett företag mm. oh. det är, där, där ser jag liksom vad jag skapar för värde Och för nytta till liksom en arbetsgivare mm. Eller till en kund Det är det som är, det är, det som är svårt att Tänka sig nu som student När man endast har liksom grått ner sig i böckerna såhär. ja, ja. Hur, på vilket sätt ska jag liksom kunna tillföra någonting i ett företag med den kunskapen jag mm. har nu? Ja, man vet inte riktigt äh, vad som nej, men det. Man vad man kommer att göra. Det är det som blir spännande men samtidigt skrämmande också liksom. ja. men, i, när det börjar närma sig att vi ska börja söka jobb och sådär. Men det äh, jag tror är, jag tror att väldigt mycket, det är väldigt förlåtande arbetsmarknad på IT-branschen. Ja, ja, alltså, alltså, de, de, de många företagen som jag känner som håller på med IT och inom tech-branschen i Uppsala och sådär. Ja. Ähm, där, är, där värderas ju liksom praktisk erfarenhet tio gånger högre ja. än akademisk men det ska man, inte bli, man ska men det ändå inte vara rädd över, över det ändå för de här stora bolagen som ska anställa där, där är det liksom så här, du, du kommer få lära dig på jobbet Men faktiskt ja, så, så är det så att det är också så här, Akademisk kunskap och praktisk kunskap Det är inte så att de liksom knyter samman lite eller? Absolut, de, ja. de knyter samman Men jag tror att det finns lite mer akademiska jobb Om man kollar mm. exempelvis som så här, data mining Där nice. sitter du kanske ja. så, Eller men vi säger ja. business intelligence som ett bra exempel Där du liksom tar fram um, du hjälper till att göra bra beslut Med hjälp av den här data, data datan mm. och Du behöver inte vara speciellt duktig På kodning, inte speciellt duktig På liksom det här praktiska egentligen Utan du behöver kunna göra bra analyser mm. På den här datan som ja. någon annan programmerare har tagit fram Och kanske till och med behandlat lite grann Du kanske bara kan några enkla kommandon i R mm. uh, ja. men, men hela grejen är väl Det att liksom, du har den akademiska erfarenheten Av att göra en bra analys mm. Medan den här kanske kodaren Han bara, fan jag vet hur man skriver lite Kod i R här ja, liksom ja. Och bara, Ja men fan, nu har jag sorterat ut den här datan Som är viktig för dig Och sen ja, så ja, kanske du mm. bara tar besluten därifrån Men jag tror ändå liksom att så här, det är, Jag tror att det är en bra kombination Att ha både praktiskt och teoretisk ja. kunskap Såklart liksom. mm. sen tror jag, att, jag tror att man måste vara En viktig grej när man söker jobb också Är väl att visa på vad kan jag bidra med mm. liksom så här, De här grejerna är jag duktig på Jag kan skriva upp processkartor mm. Saker som liksom ändå är en typ av Skill man kan ta i liksom. mm. Det ja, jag tror jag är viktigt ja, Ja, verkligen. Visst är det så också Lukas att du har, ni har fixat lokaler eh, in, nere i stan. Ja, precis. Så ja, Så ligger det av kvabbas. Ja, exakt, precis. Det här, det är vi centralt och fint det. Ja, väldigt centralt. Det är faktiskt jag driver något som heter Uppsala Tech Community också. Eh, ja. och det är två andra entreprenörer och jag som har dragit igång ett initiativ för att främja tech i Uppsala mm. um och vi, det är bland annat det här Coworking Spacet då som ligger ovanför Kebab, kebab House slash te, Teknikmagasinet så om mm. ni går förbi där så är det ja. bara vinka upp till mig jag sitter i fönsterplatsen Vad innebär Coworking Space? Coworking Space är ju ett, en plats där du sitter med andra företag och Jaha, jobbar tillsammans okay. så att jag har ju en plats av de här 15 då, mm. som jag sitter på på heltid och mm. jobbar ifrån Är det andra äh, techföretag som sitter där? Det eller? är bara andra techföretag okay. och entreprenörer som sitter så att just nu är vi nästan 10 personer som sitter på heltid där. Mm. Så det är där du är en vanlig dag liksom? Den sitter jag och en kodar. vanlig dag och kodar. Mm. Jag brukar vara där åtta på morgonen och försöka wow. komma ifrån vid 22 kanske. Wow. Men, Men det är helt sjukt. Du är en heltid studerande. Ja men, ja. men jag, jobb, jag studerar ju därifrån Men då typ är en vanlig dag Du sitter där 8-22 ja. Men nu disponerar du lite tid till plugg Och lite till jobb eller hur blir det liksom oftast? Ja så det, det blir väl kanske Någon timme varje dag som man kanske Kollar igenom föreläsningen som ja. varit det, det kanske tar kvart liksom Och sen så skriver man lite på de här olika projektuppgifterna Och sen så, sen så sitter jag och jobbar nu Faktiskt mot en stor kund som är Bildbyrån Och de säljer då bilder till Sportbladet Och, och alla andra stora sporttidningar så jag håller på att göra en iOS-app till dem just nu då på, um, jag skulle säkert kunna jobba med den på, på heltid men det är ja. <laughs> det är sjukt kul. Ja. Ja. superroligt faktiskt och verkligen ett riktigt kul projekt så liksom man brinner verkligen för att göra såna här roligt. roliga ja, super grejer kul. och sen så är vi faktiskt underkonsulter nu också till ett annat bolag som vi ska leverera den tekniska delen av en VR-applikation som sen kommer användas av en av Sveriges största fastighetsbolag. Mm. Så det är Men väldigt alltså, häftigt. Det här med underkonsulter är det när man blir liksom, vad ska man säga, du, ni blir hyrda av ett, andra, ett annat konsultbolag. Det, och så kopplar de ihop er med någon sorts kund. Och sådär, och Exakt, det eller det är rätt. snarare så att de kanske redan har ett uppdrag mm. som i det här fallet då, så, så har de redan ett uppdrag av det här fastighetsbolaget och sen så så de, de håller på väldigt mycket med 3D-bilder Och liksom har superrealistiska 3D-modeller Över fastigheter mm. Och ja. vi kan leverera liksom Den här VR-appen då så att säga liksom Där vi kan displaya de här bilderna På det okay. sättet som de vill ha det Så då kan man med sin typ Google Cardboard eller något Bara kolla liksom Det kommer vara till Samsung Gear VR Och sen också kanske till yeah. Oculus Rift okay. eh, så det är det de använder just nu För att, för att visa de här bilderna då. Mm. Så att det är jäkligt spännande faktiskt Att oh. hålla på med lite större projekt så, eh, På heltid Coolt Vi har hört talas sjukt mycket om den här serien Westworld på senaste oh. Bästa ja. har ni har sett den allihopa alltså. Alltså Jag måste bara säga, jag har bara sett Alltså jag har inte sett, jag har sett tre avsnitt mm. Men jag är så, alltså det är väldigt bra reklam För att jag har, jag har jättesvårt att kolla på serier mm. Men jag fastnar har fastnat direkt för den här ja, alltså Jag Aha. fastnar aldrig för serier, jag alltså. är så här Det här är skit om typ allt mm. <laughs> Men Westworld, mm, alltså det... riktigt bra ja, Okej, okay. spännande För det brukar ju inte vara, har du, kollar du på Game of Thrones till exempel Som alla andra nej har okay. Jag har kollat några avsnitt och jag gillade inte det så mycket Aha, okay. Så Absolut. det är bättre än det ja. <laughs> Men Game of Thrones har ju ändå den här Uppstartsperioden på några säsonger Innan yeah. mm. man så tycker man, att den är superbra I alla fall typ en av någon säsong och en halv säsonger Men varför ger alla dig en chans så länge? Liksom, att alla ser att den är så bra tror jag, ja. mm. jag blir ändå, man, blir, alltså man kanske inte är såhär Det är en serie som man man är inte liksom helt insnärd, men man är ändå mm. mycket intresserad. Ja. För något jag samtidigt sa två skärmar och hade så här Game of Thrones rakt framför mig. Och sen hela familjeträden för alla familjer. på alla. Bara för att på något sätt kunna hänga med. Liksom. Jag, jag har börjat kolla på, på, på, på Game of Thrones. Och vi, alltså så här, jag var medveten om redan när jag började kolla på serien att jag inte skulle ha koll på den. För att alla hade sagt det. Alltså jag började kolla på den här typ förra året. Ja. Jättelångt efter bollen. Eller efter mm. bollen liksom. Och jag visste att jag inte Eller jag fattade att jag inte skulle vara så intresserad av den här serien Så att jag kommer att förstå den uh. Så jag har satt med datorn hela tiden Och då blir det faktiskt nice Alltså jag tycker, uh -huh. jag tycker det är väldigt nice Att sitta med uh, datorn uh, och kolla på serier uh -huh. Även fast man är uh -huh. det känns ju så himla Men då förstår du inte så mycket kanske Nej jag är inte det Men jag uh -huh. bryr inte så mycket uh -huh. om det heller Alltså jag gillar det uh -huh. <laughs> Jag i det nu jag bara, oh, det Westworld för fan Ja vi ska snacka uh -huh. Westworld ja, så, ja, ja. Sen vet ju inte vi hur mycket Vi vill inte spoila här Nej det får ni inte uh -huh. Vi ska ju säga kan vi lite vad det handlar om Kan vi berätta lite vad det handlar om Alltså det behandlas om... Eh, det, vad man säga, det är som typ en, en grown-up version av Liseberg. Där man kan få göra lite vad man vill man kan få... Du menar världen eh, som man lever i nu va? Ja, exakt. Ah, okay. Alltså det är ah. som typ en... Nej men det är en theme park. Det är en theme park, ja. Som Aha. är i Vilda Västa. Exakt, Vilda Västa. Wow, TV. wow. Och okay. liksom det är de... De människorna som bor där kallas hosts, och de är robotar, då. De är inte mm -hmm. människor. Mm. De ser ut exakt som människor. De ser ut exakt som människor. Okay. Och de robotar. Är liksom, det går ju inte märk skillnad om det är människa eller inte. Nej. Mm. Och, det är, och eftersom att du är robotar så kan du få våldta dem, du kan få skjuta dem, du kan få göra vad du ja, vill med. Dem. De lever upp igen. Och det gör att det dras mm -hmm. ganska sjuka människor dit. Väldigt rika och sjuka människor. Mm. Man måste ja. vara rik där för att man ska få en chans ja, att få precis. köpa sig in där på Westworld ah, okay. Det måste ju säkert ja. Framtids, eh... Det är framtidsserier ja. Precis. Ja. Ja. Men det är väl ja. inte så, här så långt i framtiden Om man kan 3D-printa människor Med <laughs> organ så tror ja, jag att men det är alltså... ganska långt fram ja. Ja, alltså, Jo men jag kan alltså, Det är väl för det är så här Futuristiska tåg och sånt där Jag ja. kan tänka ja. mig att det ska vara typ eller 20, 20 ja. Så här, ja, och ja. Och ja Men det tror jag, jag. jag men det att den är komplicerad att förstå? Nej, nej inte så jätte alltså, inte jag, det då? jag fattar den ganska bra <laughs> tre avsnitt in så då kände jag att Jag vet inte, då tog jag ett litet break Okej så alltså, det här kanske inte är för mig faktiskt. Men sen, men jag, tror, jag tror att man måste mycket acceptera att man inte ska förstå typ. Nej, Eller alltså så säga, men... det är många mysterier. Det är som green ah, okay. De måste ge det liksom. Ja. De måste hänga kvar ett tag jag, jag tror att det, det. finns mycket så underliggande så små mysterier som, som man själv man... kan inte typ tänka precis. kring liksom, sånt där. Ja, så det är mycket att spekulera um, Väldigt mycket spekulerade ah, wow. tror jag. Och det, bara, det, tror det är kul. Kul. Kul. Jag tipsa också om subredditen. Om, om eh, alltså det är ju också massa sjuka teorier. Det är alltså Reddit-forumet för den här serien. Ooh, kul! Uh, det är alltså, det är, serien var heter Det är alltså, alltså Reddit/R/slash Slash helt enkelt uh, Westworld. Westworld okay. mm. Så att, uh, men uh, det är ju en massa spoilers där också. Ni får ah, inte gå in om ni inte har sett allting Nej, just det. Okay. Men det är okay. i alla fall ett tungt, tungt tips från vår podcast. Ja. Uh, ja. Ja men verkligen oh. Westworld kan en se Ja jag, ser det. jag kanske måste se den Men jag, mm. det är att jag har så svårt eh, att börja se på serier Men jag sen tycker jag när jag väl börjar kolla liksom första frames Då blir det så, wow nu ska jag äntligen <laughs> Nu när den här sernudsen har hypeadju och folk snackar om den här man kanske skulle ta sen kväll tänker och bara faktiskt vi har flyttat avsnitt liksom ja ja alls säger att den här sernudsen bra ja det är fantastiskt och vi är inte sponsorerar nej jag tror ingen tycker att det där inte är intressant för det är verkligen så alla undrar hur kommer det kunna bli Framtiden kommer det kunna bli så här Men också så vad skulle jag göra och just AI och hur det kan gå över styr och liksom vad man gränsar till en liten park eller liksom ja. vad kommer hända med de här robotarna Ja, liksom. ja det är faktiskt jättekul. Spännande. Och, men när, sen när vi börjar dra igång for real alltså, i, alltså avsnitt 7 mm. 8, då även. Ja. De ja. flippar, de flippar det. Rent, ja. lite, alltså. ja. så att eh så, så. taggad. Doldgate Uh, dun dun dun. Hur Vad många lösenord har uh, oh. ni fått kapade? Oh. Min, uh, alla mina gamla foton från högstadiet som ligger i min dropbox det, de, är, de, är, de är hackade oh God. Min dropbox är också hackad Men Jag är ganska nöjd för att jag har ju rätt mycket i min dropbox yeah. Men är Det alltså, det, är inte, det är väl inte så att jag har blivit hackad nej. Nej. information Nej. Hur nej. många lösenord har du fått? Har du, jag jag, med jag med har Lucas? tappat tre lösenord av uh, inget är viktigt mm. Jag har en fråga innan jag ah. börjar Lucas vet mycket, så du ska få berätta mm. eller svara på mina frågor. Men alltså, jag fick inget hackat. Men jag undrar här: När man, skri man skriver in sitt mejladress ja. och sen får man då ett svar om jag har typ ett lösenord som är så här: Ebba är bäst. Ja. Då, då skickar jag de tillbaka det. Alltså då står det så här: Ebba är bäst. Nej. Nej. Det de, det de gör är att de säger bara vilka tjänster de har lösenord för den här e mailadressen för. Mm. Uh, men de har inga lösenord heller. Det är ju det okay. som är det roliga med hela den här grejen. De har, att de har krypterade. De har dem krypterade, de är haschade yeah. alla lösenorden. Yeah. Och, och det innebär ju egentligen att för att de har ju exempelvis Tumblr då, som väldigt många hade, jag, jag hade också mm. blivit hackad genom Tumblr, mm. vilket jag inte använt någonsin, men mm. äh, det, det var i alla fall 76 miljoner lösenord som har blivit hackade i den Tumblr- ja. äh, äh, Pastebin eller man ska kalla det för någonting oh, uh, yeah. Och uh, det, det som de har där Det är ju bara en stor jävla mängd med haschar Exakt uh, För att sen liksom força fram de här lösenorden Då ska du liksom sitta med ett forcing program Och bara testa de här lösenorden hur många gånger som helst för att du ska liksom få fram vilken hash som motsvarar den som, ja. äh, tar de som är du vill använda. är de användare som de tycker är intressanta och så att försöker ja. kan kanske bjuda fram dem. Och sen så finns mm. det ja, då, finns ju hashtabeller också. Så det finns ju redan tabeller som för någon som redan brutforsat ja. de här lösenord de delar med sig av mm. vilka hashar som motsvarar. Ja. Så att ha du ett lösenord som redan är väldigt vanligt så finns ju den redan, redan, den haschen redo ja. Så mm. då vill säga att kanske hälften av de där hasharna, de, är redan, de kan de bara få ut klartext direkt. Ja. Så, mm. så att det, Men det är ju så, de som har typ asd S, D, Exakt, då har du det ju, Eller mm. liksom F1 password mm. Ja, mm. Du har ah. bara, bara tryckt på de här knapparna ah. liksom, Sådana och då är ju hashen De är ju redo så här det ah, finns ah, ju redan ut. någon som har gjort En kryptera liksom, om, om någon mot motförmodligen inte har hört Om det här när, när podcasten släpps Så kan vi säga att gå in på Dold.svt.se Och skriv in i address, så kan ni se vilka, för jag gick ändå in och ändrade De tjänster bara för säkerhets skull Vilket kanske är bra att göra Så att det är tips IT-säkerhetstips från vår Så att vi inte har löst något password Ja precis Isglass Är det ditt gamla lösen? Det är det jag har lösa Nu Testa det Men ja Ja. Nej, men jag tror att väldigt många liksom, crajsar över det här nu, det är, det är ju ganska mm. intressant för det har redan funnits sådana här hemsidor liksom, sedan långt tillbaka mm. Uh, mm. Nu kan jag inte nämna än för jag kommer inte ihåg namnet på det, Nej. men uh, där har de ännu fler lösenordningsdumpar än de som SVT har nu, det här är bara för Främst svenska konton tror ja. jag. Men alltså, det, känns, det känns ju som att till exempel Drop också har gått ut och sagt att så här, vissa, av de här, vissa av våra lösningar. Då, liksom. Jag tror att det var. Det här är ju gamla grejer. Det här kanske var liksom två år sedan. Så jag tror att vi läste pass, om det här på med... IT-säkerheten. Vi hade den kursen. Och jag får mig också att vi. 2012 tror jag att det stod i mejlet att. Det, eller vänta, det var. Nej, det kanske var Jonas som sa det. han är min grupp Mm. Schaut Jonas. Men eh, jo men att eh, vad heter det 2012 skulle det till den där och jag kommer ihåg att jag läste också för vi läste om. Ja, men det är också det är intressant om man tänker det här alltså det vi det vi läste om vid säkerheten det här med typ rainbow tables Ja, precis. Hur, hur man kan liksom att man kan få ut och vissa lösenord i klartext de som är dåliga i alla fall. Ja, mm. precis. Det går ju att brute force alla lösenord med ja, tid ja, det, är, mm. det går ju att testa alla kombinationer Av lösenord som mm. finns i hela världen men Jag såg att det var SD1 på Dropbox tror jag Det, är ju, det var SHA1 Det SHA1, är väl en 8, typ okay. av krypteringsalgoritm ah, Som ah, de så har så använt så Och då, då finns det ju hashtabeller för mm. Motsvarade error, liksom. ja, det. det är... Men alltså jag har en fråga Det kanske är en konstig fråga Men alltså vem är det som har gjort det här? Alltså är det är bara random pyfas. Lösningsdumparna. Ja. De, de kommer ju från den som som hackat och det är ju liksom prestigen med hackningen är ju att släppa i alla harsa. Men det kan uh, bara vara en random människa som sitter och är Det är väldigt haka. ofta på typ flashback om du går in och läser där så finns det ju det finns ju hackertrådar mm. där de bara lägger ut dumparna liksom så mm. fort mm. de och då är det liksom så här mm. prestige det det det liksom. liksom. Mm. Det är ju det de tycker är kul mm. och liksom så här få cred då för att man liksom är ultimata hackaren mm. som fixar största dumpen. Mm. Um, Sen, så, sen finns det olika kvaliteter liksom På hur, hur bra använda dumparna är Om de liksom redan i haschade Eller om de har fått ut lösen om det är klart text ah, och sånt där. Yeah. Men det var ju som Stefan Löfven hade Var ju med i den här hackningsgrejen <gör> liksom, Hans lösenord yes, fanns ju yeah. eller, Aha, äh, men, men det vet man ju inte till vilken tjänst Eller någonting <gör> sånt där nej, så att, jag, jag tycker ju verkligen liksom att så här, det, är, det är ganska onödigt Att vi var rädd för den här grejen som alltså att det liksom är fortfarande <gör> krypterade lösenord ah. Och så här, har ja, du haft bra, ett bra ja. lösenord Så är det ju lugn Exakt. De kommer ju aldrig ta sin liksom, Antiden att sitta brute force Med 76 miljoner lösenord Till nej, tumblr precis. För att du kanske har ett annat lösenord på din gmail Eller någonting där du har mejladressen ja, Så kör, bara mitt bästa tips Kör aldrig samma lösenord på mejladressen Som till någonting annat För mm. den är ju liksom oftast nyckeln till alla andra Men tjänster precis, ja. så Det är smart Bra ja, tips Hörni, nu är det dags för det mest spännande inslaget ju. Yeah! I alla fall mitt favoritavsnitt Och alla lyssnare tror jag i alla fall <laughs> eh, Det är listan Kul va? Yeah. Och eh, nu är det ju Det här avsnittet ska jag säga Så är det Lucas som håller listan Yes. Och du har skrivit ihop eh, Ett antal punkter Så det här är alltså fem saker jag önskar att jag visste När jag var yngre Nummer fem Möjligheter uppstår för dem som tar dem Mm. att passivt vänta på möjligheter fungerar inte. Trust me. I tried. <laughs> <laughs> <laughs> ja. något, eh, hur kommer det sig att jag har tagit in det här? Eh, mm. Jo men när jag var yngre så, så väntade jag mycket på liksom så här att saker skulle komma till mig mm. istället för att liksom faktiskt gå och göra saker själv. Mm. Liksom det, man tänkte liksom så oh, sitta här det, det kommer automatiskt li. Liksom man kommer få de här skysta jobben, man kommer lära sig de här coola grejerna mm. men man får möjligheter som man, som man skapar. Mm. Absolut. Mm. bra. Nummer fyra: Var kreativ, nyfiken och sluta aldrig lära dig nya saker. Det är ju en ganska enkel punkt, ganska självförklarande. Ja, väl, så. Lättare sagt än gjort. Det är, väldigt, det är så, säga. mycket lättare sagt än gjort faktiskt. Ja. Men berätta. Men ja, där, där tänkte jag mer liksom så här. Det var lite som vi pratade om innan också, det här med Sunday Build Day man, man hittar på liksom en dag då man känner sig bekväm att liksom alltid ta sig an ett nytt problem. Var lite nyfiken, läsa på om någonting nytt. Var lite kreativ kanske rita, jag vet inte, någonting som sparkar ens kreativitet. Ja, liksom. men man får liksom hitta någonting som man är nyfiken på. Jag började ja, att välja, att kolla liksom. lite på Adobe After Effects. Ja. Fakt, bara för att så här, det är, ja, man ser ju såna här grejer överallt. Det är kul att bara kunna lite basics. Liksom. Mm. Kunna göra någonting. Verkligen. Och det är ju inte så svårt. Liksom, man tar sig 25 minuters tutorial liksom, på Youtube ja. så kan man grunderna. Liksom. Sen kan man göra en ja. schysst effekt. Liksom. Ja, det är Varenda liten grej man gör kan man någons, någon gång få ta nytta av. Liksom. Ja, det det. Så ja. när du sen sitter och bara. På ditt, din arbetsplats och bara ja, men Jag kan göra en liten videojobb på lite After Effects mm. liksom Och de bara fan vad coolt ja, Och nö. så sitter du liksom där men jag körde några tutorials för några år sedan Och då, <laughs> då lärde de mig att göra den här schyssta coola effekten liksom, så här, Snygg blur eller någonting ja, och Jag bara fan vad coolt mm. liksom. ja, det är grym, nice. Jag tror det är ett mm. bra sätt att lära sig saker på också Nu kopplar jag tillbaka lite grann till det här med Sunday Bild Day igen ja. Som jag kanske försöker komma och <laughs> implementera i mitt eget liv Men det är ju skitsmart för att Jag tror att det är ett, ett, ett bra sätt Att liksom sätta upp lite regler för sig själv på ja, det, det sättet det att säga, ja men nu kör den här dagen mm. liksom, för jag behöver i alla fall ganska mycket struktur, att någon typ säger till mig vad jag ska göra ungefär, mm. eller när jag ska göra saker mm. så där. Då, och sådär, Men då gör jag det oftast Nummer tre Tiden står aldrig stilla Utnyttja de få timmarna på dygnet du har Varje dag 21 mm. mm. Ja, du, är ganska, du är så tids. Du pressar timmar liksom. Jag, jag pressar timmar. Jag, jag känner mig alltid så här. Var, varje dag så har man liksom de här 16 timmarna där du är vaken. Ja. Och, och de timmarna, det, och det som jag också skrivit till här, det är att när du blir äldre räcker det inte till. Mm. Så att om jag, om jag har mina 16 timmar på en dag så känner jag aldrig egentligen att de här timmarna är tillräckligt för idag. Mm. Utan nu när man kommer hem så är det så här liksom att det inte kunde göra det här också. Att jag inte han sitta de här fyra timmarna till- och liksom man får in ett mm. nytt mejl Med liksom ännu mer mm. arbetsuppgifter Eller liksom en fin slipning Man gjorde någonting fel och liksom mm. Man får feedback och man bara Det här vill jag fixa nu mm. Mm. Men, mm. men man får mm. inte de timmarna liksom, Man måste komma hem och man måste äta middag Och man måste sova det är, alltså, det är viktigt för dig också det är alltså Att ta de här timmarna där man kan landa lite Och äta Absolut. Och, och kolla Westworld Jag säger inte att det ska man ska vara extrem eller. heller Nej, ja. Men bara såhär, liksom att man har Nej, en bra det balans viktigt, i liksom. mm. Så att man inte går in i Region, är 35, liksom. mm. Exakt, det vill man inte heller Nummer två Utnyttja din prokrastinering Till bra saker Alla prokrastinerar ibland, men se till att göra det På bra saker mm. Mm. Det, Och det här är väl typ det jag ville komma in på Förut i början av avsnittet här också, att Det är inte så att jag kan liksom Fokus med, med stark fokus Och effektivt sitta och jobba på, på Alla de här coola grejerna hela tiden man, man har, Det finns nog ingen människa som är så Superman liksom. Men när man prokrastinerar Så är det viktigt att man istället för att Prokrastinera på sitt och, och Reddit mm. så, så har man liksom, något en, liksom. Man, man gör någonting annat som är bra för ja. det, liksom. och, och jag tror att det här är nog Den, den liksom lärdomen som jag tar Mest liksom, in i mitt liv För ja. tidigare har jag gärna Suttit och liksom, jag kan liksom på Reddit Och Facebook i timmar ja. och, och då får man ju ingenting gjort Men, men prokrastinerar du bara Fan det här är så tråkigt just nu jag hoppar, över och sen så sitter jag och bara 3D-modellerar istället. Exakt. Och, och liksom, menar, det är något otroligt liksom, vettigt, någonting du liksom kan tjäna mer på. Liksom. Fortfarande mm. liksom in the green, så att säga. Är... Smart, bra, det, bra tips det. faktiskt. Det bra För att tips. Att jag har progressinerat som fan, men ja. då kan man ju liksom, ja, göra något annat bra istället. Nummer ett. Allt tar dubbelt så lång tid som du först tänkte dig. Och det här gäller då vid tidsestimering, utveckling av produkter, kundkontaktmöten och allt Mm. Ja. Mm. Det, det, det är nog liksom någonting som man verkligen måste tänka på Sen ja. när man väl kommer in i arbetslivet det och, och sånt där och sen Nu när jag har mycket kundkontakt och så, här, så liksom tidsestimering är nog bland det svåraste som ja, man kan jag hålla tänkte jag, sig någonsin, ja, liksom. jag tror alltså, att många säger att man aldrig kommer lära sig att rätt. Mm. Men, men precis, det där med realistisk planering är svårt. Det känner man i skolan också. Att så här, ja. man, alltså, vissa grejer att är att idag ska vi bara fin, putsa lite. Liksom, ja. och så sitter mm. man ändå i liksom, så här, sju, sju timmar. Ja. Så här, det, är, det är vansinnigt. Liksom. Så mm. att, men det är bra tips Ja, så, att det, mm. men, så jag brukar inte säga att man ska typ försöka dubbla Det man tänker först Och det, mm. ofta räcker inte det heller mm. Mm. Det, det, det, det blir inte så bra Och samma också så här, Någonting man märker när man kommer in liksom, I det här med kundkontakter och sånt där, Det är ju att allting kostar ju Allting ni mm. gör så att, det liksom, även att skicka mejl fram och tillbaka med mellan kunden mm. Att skicka ett mejl kan ju liksom kosta 250 spänn Mm. Och det, du menar, det i tid du tänker tid, i riktigt, tid, det. Liksom, som jag, jag, och det blir ju liksom någonting man får fakturera för också. Ja. Men man måste ändå tänka då, liksom, jävlar, mm. vad, att man kan, kan jag förstå att, så här, att för mig kostar det 250 kronor för en halvtimme ja. att, att mig? Ja, det är helt sjukt. Alltså, jag alltså, Kan det inte vara ganska smart? Jag hade en, en polis som sa, han jobbade också inom IT. Han sa att eh, se, säg, tänk hur lång, hur lång tid det kommer. Du tror att det kommer ta? Så, så gånger du det med fem. Ja. Och det liksom kommer bli realistiskt realistisk För det sämsta som kan hända är ju Att du blir färdig innan du har sagt att du ska bli klar ja. Det kan vara en ganska smart grej Å mm. liksom... andra sidan, det är ju bra tips mm. Men bara man inte förlorar kunden också Exakt, ja. för det är, också, det är någon sorts balansgång där ja. man får liksom, Precis, och det är där man, man vill ju fortfarande ge en så nära realistisk punkt som möjligt mm. Även fast man kan känna lite extra bucks liksom mm. På att ta, ta mer tid mm. Och sen så göra det tidigare va? Mm. Men, men det är ju, hela grejen är ju att du vill ändå komma så pass nära Att kunden känner att den får det värdet Som exakt. du liksom har gett mm. Som du ska ge dem för de timmarna att, mm. att inte de hittar en annan konsult som bara Ja men fan vi gör det här på 30 Och sen så sa du liksom ja, 85 Ja exakt Ja svårt men bra tips ja. Ja. Ja. ja men det var, det var listan det Ja det var listan En liten applåd kanske Ja, ja. Hey. Det är bra. Bra. Bra, ja, bra tips Är det någonting mer du liksom mm. nämner, så där, Lucas? jag nämna ja. att... Väldigt gärna ge en liten ping Till Uppsala Tech Community då. Mm. Förutom den här kapseln Som jag pratade om tidigare så har vi en slack Med nästan 200 medlemmar nu mm. ehm, Och det är Väldigt kul om det, vore med, om det kommer med studenter dit ja. ehm, Vad kan du förveta att det är många som undrar Slack är bland annat jag, ja. ehm, så jag Det är alltså slack, mer äh, tjänst det, det är som en, en Chattklient egentligen ah, Men mm. man har, den, den är egentligen till för business mm. så, Men den har blivit och liksom fått Ett större syfte mm. ehm. Men, men det här är chattklienten i alla fall. Då har det olika teams. Och då har vi ett team då med liksom för Uppsala Tech Community som mm. alla kan gå med i. Så att man skickar iväg ett mejl till hello at mm. um, cool. Väldigt smidigt så. Sen så lägger jag till er någonting. Så det är jag och de andra två co-founderserna som, som har access då till att bjuda in. Men alla är välkomna såklart. Ja. som är intresserade av tech och startups. Uppsala Tech Community finns på Facebook. Vi, vi, Capsule finns på Facebook Capsule. och Instagram, men, ja. men Uppsala Tech Community är mer mera liksom själva helhetsbegreppet. Ja, se. Och sen oh. så också har vi gjort en tidning som heter The Update. Just det. Mm. Mm. Mm. Det är så, ja. Och så då, då kan man gå in på theupdate.com och läsa den gratis. Mm. Mm. Mm. Okay. En väldigt kul tidning. Bland annat jag har skrivit en artikel i den, så det är lite roligt att man läser aha, den. Ja, ja. <laughs> okay. Har du det? Ja, ja vad kul. Men om man, om man nu liksom känner för att så här, wow, jag skulle vilja kanske sätta igång sådana företags projekt liksom, eller startup eller whatever vart vänder man sig då? Liksom, första, det, vad är första golingen? Eller vad man säger? Du kan man? vända dig till mig okay. jag, är ganska, jag är väldigt snäll och försöker hjälpa, <laughs> försöker hjälpa <laughs> ja. så många som möjligt liksom, ja. så. Cool. Och, och jag tror inte att jag är så dryg <laughs> <laughs> jag, försöker, jag försöker att vara så hjälpsam som möjligt men om det är många som så skriver så kanske man får vänta lite med att jag svarar. Det, ja. Hur man man, dig då och och det är ju lättast det väl på, på Facebook. Mm. Jag, jag tror Lukas att det, Grönlund Lukas med Grönlund. C. Med C, ja, precis. Ja. Skriv ja. på Messenger antingen utan att lägga till mig som vän eller som vän. <laughs> eller så Lukas Grönlund på Snapchat eller på in, LinkedIn. Mm. Ja, så mm. det, är, det, är bara, det är bara slänga iväg någonting. Eller ett mail. Mm. Uh, Lukas at codeandrelease.com om du vill prata kan ni lägga till mig på Snapchat också ja. ja, innan vi slutar ska vi också göra reklam För uh, våran föreningshöststämma Som är uh, 12 december mm. Klockan 6 18.15 mm. uh, Och det är faktiskt jätteviktigt uh, Att man kommer för att uh, Ja, alla. alla vi är ju medlemmar i föreningen och alla som kommer dit har ju rösträtt. Mm. Och det vi ska rösta om är alltså en ny styrelse. Mm. Väldigt viktig ja. grejer. Ja. Mm. Vem Absolut. som bestämmer vad vi gör nästa år. Precis. Jaha. Ska valfritt podd finnas kvar? Ska det finnas Alla kvar? som bryr sig kom. kom. på föreningsstället. Om du inte vill <laughs> kom röster. också. Kom för valfritt ja. Ja, ja, Exakt. Nej, men kom, allihopa. Landet. Nominera. Mm. Man nominerar uh, via vår Facebook-sida. Mm. Finns länk. Uh, nominera de ni tycker skulle passa. Ju fler desto bättre ja. Och kommer och rösta 12 december vad ja, ska du bli ordförande nu? Vi får se Mm. Den Det så kommer se ja, spännande. Jag kommer jag in. Ja. Ja, okay. <laughs> och sen så vill vi såklart också tacka Ingvar Pontus som klipper podden. Ja, bästa. Och sen all, allra sist, sist men inte minst Martin Rutkowski som är alltid så himla snäll och lånar ut sin mic alltså. och, också. Också. Just, och också. Vår gäst, ja, och också var gäst. Ja, Victor som, som också lånar ut sin mic och skriver musik till det här programmet. tack oh, wow. yes. yeah. Victor. Ja, tack Victor. Ja, men tack, tack mycket till Lukas. Ja. Jättekul att ha ja, dig här. Väl, tack. <laughs> tack Westworld <laughs> Tack Westworld <laughs> uh, oh, oh. Tack till mig, bra